Godmorgen og velkommen til Your Investor Det er torsdag den 1. december, og her til morgen starter vi i det amerikanske, hvor centralbankchefen talte amerikanske aktier voldsomt op onsdag. Så skal det handle om eurozonens inflation, der overrasker positivt. Vi skal også vende blikket mod SAS, hvor aktierne fuldstændig kan miste deres værdi. Og så slutter vi af med, at du skal forvente høje energipriser lang tid endnu. Du lytter til Jørgen Vestermorgenheder. Mit navn er Signe Terp. Alles øjne var rettet mod USA onsdag aften dansk tid, hvor chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, stillede sig på talerstolen. Og fra den stol fik han talt de amerikanske aktiemarkeder i plus. S&P 500-indekset sluttede med plus på 3,1 procent, Dow Jones blev løftet 2,2 procent, og det teknologi-dominerede Nasdaq-indeks steg hele 4,4 de heftige stigninger kom på baggrund af, at Jerome Powell udmeldte, at banken er klar til at løfte foden fra rentespideren, han sagde således, skriver Berlingske. En langsommere stigning kan komme på tale allerede på vores decembermøde, men det er meget vigtigt at fortsætte, vi vil holde kursen til jobbet er gjort. Powell han videre, at det giver mening at moderere tempoet i vores rentestigninger, når vi nærmer os det niveau af tilbageholdenhed, der vil være tilstrækkeligt til at bringe inflationen ned. Og dermed så ligger fokus på de tal for den amerikanske inflation, der bliver offentliggjort den 13. december, og på om de har et niveau, så rentestigningerne kan dæmpes. Og ved sit sidste rentemøde, så hævede den amerikanske centralbank renten med 0,75 procentpoint, og den udbredte forventning er nu, at renten i december vil blive sat op med 0,5 procentpoint. Og for en gang skyld skal vi nu til en positiv nyhed om inflation. For uanset hvor man har kigget hen, så har der været massiv prisstigninger dette år, men nu viser nyt tal fra Eurostat, at inflationen i eurozonen har pilen nedad for første gang i syv måneder. Inflationen lander nemlig på 10 procent i november mod 10,6 for eurozonen i oktober. De friske tal er godt nyt i ørene hos Sjeppehjul Borges, som er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Han skriver... Puha, et ventet fald i inflationen. Inflationen oplever til med det største fald i mere end to år, og det giver unægteligt et lettelsens suk af dimensioner. Det giver en tro og håb om, at inflationen bøjer af herfra, og oven i købet faldt priserne rent faktisk fra oktober til november en smule, skriver han altså i en kommentar til tallene. Inflationen i eurolandene falder til med mere end økonomkrise på forhånd havde ventet. De havde nemlig regnet sig frem til en inflation på 10,4 procent, Ifølge Bloomberg. Og til trods for de her det positive tal, så efter sig dog ved, at vi ikke er helt ude af skoven endnu, han skriver. Inflation er stadig vanvittig høj, og udsigterne for inflationen er enormt skrøbelige. En ny runde af stigende energipriser med en hård vinter kan puste til inflationen på ny. Hertil har den høje inflation allerede udhulet købekraften hos europæerne. Det kan ikke undgå at bide på væksten i den europæiske økonomi og det kan også ligeledes ramme Danmark. Kerneinflationen, som er prisstigningerne uden energi og fødevare, ligger fortsat på 5%. Sydbank holder fast i deres anbefaling om at sælge aktierne i det skandinaviske flyselskab SAS efter onsdagens regnskab. SAS-aktien, som i øjeblikket handles til en kurs på 0,42 kroner, kan nemlig ende med at blive værdiløse, ifølge aktienalyseschef i Sydbank, Jakob Pedersen markedsværdien for hele SAS lige nu er 3 milliarder kroner. Og Jakob Pedersen han skriver i en analyse. Underskuddet i fjerde kvartal er mindre, end vi havde frygtet. SAS-ledelsen gentager, at der ikke er nogen garanti for, at de eksisterende aktionærer får del af værdierne i et fremtidigt SAS. Det er en meget kraftig indikation af, at SAS-aktierne kan blive værdiløse, siger han. Og Jakob Pedersen påpeger også, at risikoen lige nu er så stor, at aktien kun er for de spekulative og kortsigtede investorer. Han skriver, Der er ikke nogen garanti for, at de eksisterende aktionærer får andel i værdierne i SAS. Med andre ord kan udvandringen blive total, og SAS-aktierne blive værdiløse, når kapitalforhøjelsen gennemføres, skriver Jakob Pedersen med henvisning til, at SAS øh, muligvis skal ud og hente friske penge. Og SAS fremviste altså onsdag et milliardtab i regnskabsåret 2021-2022 på 7,8 milliarder svenske kroner. Energipriserne har rettet snuden mod himlen, og som forbruger kan man godt forberede sig på høje energipriser de næste par år. Det skriver Berlingske, der har talt med to energieksperter. Christian Rune Poulsen, energianalytiker hos Green Power Danmark siger følgende til mediet. De priser, vi har nu, ser ud til at holde samme niveau frem til Foråret 2024, det er først der vi for alvor begynder at se, at vi strukturelt har gjort nok for at skaffe gas andre steder fra, som der skifte over til andre energikilder. Vi gør lidt hver dag, men det er noget, der tager tid. Særligt elprisen er stukket af den seneste uge, og det hænger ifølge eksperterne sammen med, at der for tiden ikke er meget grøn elproduktion eller atomkraft. Og det betyder, at strømmen, der suser ud af stikkontakterne, kommer fra de mere ineffektive gaskraftværker, lyder det. Og også gasprisen er stedet med 6,7 procent det seneste døgn. Det var de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan selvfølgelig lytte med på Millionærklubben klokken 6 minutter over 9 og følge med på dagens nyheder på yourinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.